І вони стали довші. Угу, це на зиму. А то шия мерзне. Кажуть, така зачіска мене молодить. Правду кажуть, сказав Бейдоус. Тепер тобі і одинадцяти не даси. Крістіну усміхнулася і простягнула йому чашку з чаєм. За тих, хто повертається, сказала вона. Чай і тост – речі для мене несумісні, сказав Бедоус. Ти просто прискіпливий фанатик міцних напоїв відповіла Крістін і спокійно відпила з чашки. «А тепер щодо планів на вечір», – сказав Байдоус. «Думаю, ми можемо втекти від наших милих друзів і піти вечеряти в той ресторанчик на ринку, бо я помираю хочу м'яса. А після цього він урвався. Що трапилось? Ми що, навіть повечеряти разом не зможемо?» Річ не зовсім у цьому. Крістін повільно помішувала чай, не зводячи очей з чашки. «У мене побачення». «Відміни цього типу!» – випалив Бедос. «Гони на хабу геть!» «Не можу!» Крістін спокійно глянула йому очі. «Ми домовились зустрітися тут. Він має прийти з хвилини на хвилину». «А ось воно що!» Бедус розуміючи кивнув. «Це трохи міняє справу. І ми не можемо його кудись подіти?» «Ні», – сказав Крістін. «Ми його не можемо подіти». Ще не народився такий чоловік, від якого не можна було б відкараскатися, сказав Байдос. Ти йому пояснює, що твій давній друг щойно повернувся з пустелі, що він ледве не помер там від дизентерії і ледь не загинув у релігійних війнах, що він потребує втіхи, що ти мусиш привести до ладу його розхитані нерви і так далі, і таке інше. Крістина, усміхаючись, похитала головою. Вибачали, з цього нічого не вийде. Хочеш, я це зроблю? спитав Бедос. Як чоловік із чоловіком? Слухай, старий, ми ж усі дорослі, і публіка цивілізована. Ну, в такому дусі. Ні, сказала Крістіна. Чому ні? спитав Бедос, розуміючи, що порушує своє давнє правило. Ні про що не просити. Чому ми не можемо цього зробити? Бо я не хочу, сказала Крістіна. Ось воно що сказав Бедоус. Отже, вітер змінився. Так, м'яко відповіла Крістін. Певною мірою змінився. А поучаряти ми можемо разом. У трьох. Він дуже хороша людина. Він тобі сподобається. Коли я повертаюся до Парижа, сказав Бедоус, мені в перший вечір чоловіки взагалі не подобаються. Вони помовчали, і Бедоус згадав, скільки разів бувало, що Крістін відповідала телефоном «Окей, це, звісно, грішно, але я його спроваджу. Значить, зустрінувось у восьмій». І сидячи навпроти неї, важко було повірити, що вона не скаже цього ні зараз, ні за хвилину, бо вона дивилася на нього так само, як і раніше. Торкалися його руки, і, здається, нічого не змінилося. «Два місяці довгий строк, ага», – спитав Бедус. «Особливо в Парижі?» Ні. Сказала Крістін. Це зовсім недовгий строк ні в Парижі, ніде. Хел, Крістіна. Високий, світловолосий, кремезний молодий чоловік стояв біля столу, тримаючи капелюх у руках і усміхаючись. Бачиш, я знайшов це кафе. Він нахилився і поцілував її в чоло. Бедоус підвівся Джеку, сказала Крістіна, це Уолтер Бедоус. А це Джон Гейсліп, доктор Гейсліп. Чоловіки потисли один одному руки. «Він хірург», – сказала Крістін, поки Гейсліп віддавав пальто і капелю служникові та сідав поруч із нею. Його торік ледь не сфотографували для Лайфа. Він щось там придумав із нирками. За 30 років він буде страшенно знаменитий. Гейсліп хмикнув. Він був великий, спокійний, упевнений у собі. У ньому було щось від спортсмена, і, мабуть, він виглядав молодшим, ніж був насправді. Бедос, із першого погляду, зрозумів, як цей чоловік ставиться до Крістіни. Тут Гесліп і не намагався нічого приховати. Що питаєте, докторе? спитав Бедос. Лимонад, з вашого дозволу. Лимонад, будь ласка, сказав Бедос офіціантові. Він з цікавістю зиркнув на Крістін, але її обличчя нічого не виражало. «Джек, не п'є», – сказала Крістін. Він каже, що люди, які заробляють собі на життя тим, що розрізають животи іншим, не мають права пити. «Коли я вийду на пенсію», – весело сказав Гейсліп, – «я це надолужу. Питиму так, що руки в мене тремтітимуть, як листя на вітрі». Він повернувся до Бедоуса. Було видно, що відвести погляд від Крістін йому дається з великим зусиллям. «Як провели час в Єгипті?» – спитав він. «О!» – здивовано протягнув Бедоус. «Ви знаєте, що я був в Єгипті?» «Крістін мені все про вас розповіла», – відповів Гесліп. «Я присягнувся страшною клятвою, що щойно повернувся до Парижа. На місяць забуду, що на світі є така країна», – сказав Бедоус. Гесліп засміявся. Сміх у нього був глибокий, легкий, а на обличчі тільки добродушність і жодного сліду ніяковості. «Я вас чудово розумію», – сказав він. «Мені іноді так само хочеться забути про свою лікарню». «А де ваша лікарня?» – спитав Бедос. «У Сієтлі», – швидко відповіла за нього Крістін. «І давно ви в Парижі?» Тут Бедос помітив, як Крістін кинула на нього погляд. «Три тижні» сказав Гейсліп. Він відвернувся від Бедоза і знову подивився на Крістін, ніби тільки так йому могло бути добре і спокійно. «І тільки уявіть собі, як усе може змінитися за три тижні? Господи боже мій!» Він поплескав Крістін по руці і знову засміявся. «Ще тиждень і назад до лікарні!» «Ви тут у справах, чи просто так?» Сам того не бажаючи, Бедоуз заводив ту саму розмову, яку важко уникнути американцям, уперше зустрічаючись за кордоном. «І те, і інше», – сказав Гейслів. «Мене запросили сюди на з'їзд хірургів, а вже з власної ініціативи я оглянув кілька лікарень». «І що ви можете сказати про французьку медицину тепер, коли вдалося дещо подивитися?» – спитав Бедоуз. Слідчий всередині нього ставив питання автоматично. «Як вам сказати?» Гейсліп на мить із зусиллям відвів погляд від Крістіни. «Тут вони працюють зовсім інакше, ніж ми. За інтуїцією. У них немає нашого обладнання і наших грошей на дослідницьку роботу, тож доводиться покладатися лише на кмітливість і інтуїцію». Він усміхнувся. Але якщо ви почуватиметеся зле, містер Бедос можете сміливо їм довіритися. Вони не гірші за інших. Я почуваюся чудово, сказав Бедос і одразу зрозумів, що важко було вигадати щось більш безглузде. Йому ставало незатишно не від того, про що вони говорили, а від того, як цей чоловік дивився на Крістін. Віддано у всі очі, ніби розчиняючись у цьому погляді. Настала пауза. І Бедов свідчув, що якби він не вставив слово, вони могли б мовчати без кінця. «Ви хоч трохи й походили по Парижу?» – знайшов він не найкращий вихід із ситуації. «Тільки по Парижу, і то небагато», – сказав Гейсліп. «Я б із задоволенням поїхав зараз на Південь, у Сен-Поль-де-Ванс. Крістін тільки про нього й говорить. Підозрюю, що це настільки не схоже на Сіетл, що про нього можна лише мріяти». І при всьому тому водогін і людська їжа. Ви ж там бували, чи не так, містера Бедоус? Бував, сказав Бедоус. Крістін мені розповідала, сказав Гейсліп. О, дякую. Звернувся він до офіціанта, який поставив перед ним лимонад. Бедоус уважно глянув на Крістін. Ранній осені вони провели в тому містечку цілий тиждень удвох. двох. Цікаво, що саме вона розповіла своєму докторові? «Ми поїдемо туди наступного разу», – сказав Гейсліп. «Угу», – сказав Бедос, відзначивши про себе це «ми», і міркуючи, кого під цими «ми» має на увазі Гейсліп. «І скоро ви плануєте приїхати сюди знову? Через три роки». Гейсліп обережно виняв кубики льоду з лимонаду і поклав їх на блюдце. «Думаю, раз на три роки я можу викроїти півтора місяця. Влітку люди хворіють рідше». Він підвівся. «Перепрошую», – сказав він. «Але мені треба зробити кілька дзвінків». «Сходимо вниз і праворуч», – сказала Крістін. «Там є жінка, яка говорить англійською. Вона тебе з'єднає». «Крістін не довіряє моїй французькій, засміявся Гейсліп. «Вона стверджує, що це унікальний випадок, коли знайомство з романсами пюже вплинуло на французьку мову». Він рушив до виходу, але зупинився. Що сподіваюся, розподіваюся, містер Бедоус, що ви повечеряєте з нами. Як вам сказати, я взагалі-то домовився з кимось зустрітися. Але подивимось, може і зможу відкараскатися. Чудово. Гейсліп, ідучи мимохій, притулився плечем до крістін, ніби хотів непомітно підживитися впевненістю. І лавіруючи між столиками, рушив до виходу. Бедоус неприязно провів його поглядом і подумав. Що ж... Принаймні, ззовні я йому дам десять очок фори. Потім він обернувся до Крістіни Та з відсутнім виглядом ганяла ложечкою чаїнки дну чашки. «Тому і волосся довше, і колір свій», – сказав Байдос. «Так, тому». Крістін і далі розмішувала чаїнки в чашці. «І лак для нігтів, і лак для нігтів, і чай, і чай». «А що ти йому розповідала про Сен-Поль-де-Ванс?» «Усе. Відірвися ти від цієї чашки, хай би її чорти забрали!» Крістін повільно відклала ложку і підвела голову. Очі в неї блищали, але хто знає, чому саме. А губи були щільно стиснуті, і, мабуть, це давалося їй нелегко. «Що значить «усе»? Що ти хочеш цим сказати?» – наполягав байдос. «Усе значить «усе». «Навіщо?» «Тому що мені немає від нього чого приховувати». «І скільки ви знайомі?» «Ти що?» «Три тижні. Один мій приятель Нью-Йорку попросив його зайти мене провідати». Крістін подивилася йому просто вічі. «Наступного тижня я вийду за нього заміж, а потім повернуся з ним до Сіетла. А через три роки влітку приїдеш сюди на шість тижнів, бо влітку люди хворіють рідше». «От саме так». І тобі це подобається. Так. Мені здається, ти сказала це занадто зухвало. Не треба вихвалятися, хрипко сказала Крістіна. З цим покінчено, раз і назавжди. Офіціанте, віски мені принесіть, гукнув Бедос англійською. На мить він забув, де перебуває. І ти теж, звернувся він до Крістін. Випий хоч щось, заради бога. Чаю, сказала Крістін. Слухаюсь, мадам, сказав офіціант і пішов. Я хочу поставити тобі кілька запитань, сказав Бедоус. Став, можу розраховувати на відвертість, так. Бедоус глибше вдихнув і глянув у вікно. Якийсь чоловік у дощевику неквапом проходив повз, читав газету і при цьому хмурив обличчя. Гаразд, сказав Бедоус. «То що ти в ньому знайшла такого чудового?» як я, на твою думку, повинна відповісти на це питання?» – спитала Крістін. «Він м'який, хороший чоловік, приносить людям користь. Ти можеш щось проти цього заперечити?» «І це все?» «Він мене любить», – вимовила вона це глухо. За весь час, що вони були знайомі, Бедос жодного разу не чув від неї цього слова. «Він мене любить». Повторила Крістін безбарним голосом. Це я бачив, сказав Бейдоус. Безтямно, безтямно, сказала Крістін. А тепер дозволь поставити ще одне питання, сказав Бейдос. Ти хотіла б зараз підвестися і піти звідси зі мною? Крістін відсунула чашку і задумливо повертіла її з боку в бік. Так, сказала вона. Але ти не підеш сказав Бедос, Не піду. Чому? Давай поговоримо про щось інше, сказала Крістін. Куди ти збираєшся їхати наступного разу? У Кенію? У Бон? У Токіо? То чому ні? Бо я втомилася від таких, як ти, виразно сказала Крістін. Від кореспондентів, від пілотів, від багатообіцяючих молодих державних діячів. Я втомилася від блискучих молодиків, які постійно кудись їдуть описувати революцію, підписувати договір чи вмирати на війні. Я втомилася від аеропортів і проводжань. Я втомилася від того, що не маю права плакати, поки літак не злетить. Втомилася мчати світ за очі за першим дзвінком. Втомилася вдень і вночі підходити до телефону. Я втомилася від усіх цих розпещених і хмільних міжнародних красунчиків. Я втомилася сидіти за обіднім столом із чоловіками, з якими була близька і воркувати з їхніми гречанками. Втомилася від того, що мене передають із рук руки. Втомилася любити більше, ніж люблять мене. Я відповіла на твоє питання? Більш-менш, сказав Байдос, Його дивувало, що люди за сусідніми столиками досі не почали звертати на них увагу. «Коли ти полетів Єгипет», продовжувала Крістін, не знижуючи голосу, «я прийняла рішення». Стояла біля дротяної огорожі, дивилася, як заправляють величезні літаки, дивилася на вогні, а потім перестала плакати і вирішила. Наступного разу вилітатиму я, і хай хтось інший мучиться біля цієї огорожі. «І ти знайшла цього іншого?» «Так, знайшла», – просто сказала Крістін. «Але я не хочу, щоб він мучився». Бедов нахилився і узяв її руки у свої. Вони безвольно лежали в його долонях. Кріс, сказав він. Вона дивилася у вікно. За товстою шибкою згущалися сутінки і спалахували вогні. Вона сиділа силуетом на тлі цих вогнів. Чиста, юна, невблаганна. Він дивився на неї, і в голову лізли безладні спогади. Перша їхня зустріч. І інші перші зустрічі з іншими дівчатами, і ще як вона лежала поруч із ним ранком під осіннім сонцем, якихось три місяці тому, коли це сонце заливало їхній номер у маленькому готелі на півдні, а з вікна було видно коричневі Нижні Альпи і далеке море, тримаючи її руки, впізнаючи дотик маленьких, наче дитячих пальців. Він відчув, що якщо зараз цієї миті змусить її озирнутися, все буде інакше. — Кріс, — прошепотів він. Але вона не повернула голови. — Пиши мені в Сіатл, — сказала вона, не відводячи очей від запітнілого скла, в якому відбувалися, спотворювалися і множилися в вогні кафе та ресторану навпроти. Бедоус відпустив її руки. Вона не прибрала їх. Вони лежали на столі, а тьмяний лак на нігтях відблискував на вицвілі дерев'яні поверхні. Бедоус підвівся. «Краще я піду», – сказав він. Говорити було важко. Власний голос, який він чув ніби здалеку, звучав якось дивно. «Господи», – подумав він, – «я старію» то й гляди почну плакати в ресторанах. «Я не хочу чекати, поки він принесе рахунок», – сказав Бедос. «Скажи своєму приятелю, що я, на жаль, не можу повечеряти з вами і передай йому мої вибачення за те, що йду, не розплатившись». «Це дрібниці», – рівним голосом сказала Крістін. «Він буде радий заплатити». Бедос нахилився, поцілував її спершу в одну щоку, потім у другу. «Прощавай!» – сказав він. Йому здалося, що йому вдалося при цьому усміхнутися. По-французькому. Він швидко одягнувся і вийшов на вулицю. Пройшов повз контору авіакомпанії і, звернувши за ріг, вийшов на бульвар, де півгодини тому промаршурували ветерани. Нічого не бачачи, як сліпий дійшов до арки. Там, біля могили та вічного вогню, у вечірньому тумані поблискували листки лаврового вінка. Він знав, що цієї ночі йому краще не бути самому, що треба кудись зайти, комусь подзвонити і когось запросити на вечерю. Але він пройшов повз одну, другу, третю телефонну будку і хоч щоразу сповільнював крок, так ні до однієї і не війшов. Був у сьому місті